Jag tänkte börja med att hälsa alla välkomna till Svenskarnas Partis torgmöte här nere på Hamplan. Mitt namn är Rebecka Willfriedsdotter. Jag är 24 år gammal och jag har varit engagerad i Svenskarnas Parti sedan partiet bildades 2008. Nu står vi här igen, cirka ett år senare och nu ännu starkare. Vi har visat folket att vi är ett alternativ, ett parti att räkna med. Och allt fler väljer att söka sig till oss och det är uppenbart att det, är det svenska folket har börjat vakna och ser åt vårt håll. Det blickar mot det parti som arbetar för svensken och Sverige. Vi närmar oss nu valet 2014, ett val. Vi närmar oss nu valet 2014, ett val där du har möjlighet att påverka den politik som förs idag. En politik som ställer oss svenskar mer och mer åt sidan. Och jag vet att det är ingen sådan utveckling jag vill se här i Sverige. Vi i svenskarnas parti för en politik där vi sätter svenskarna först. Och det är med den utgångspunkten som vi formar vår politik. Helt i motsatslinje om vi ska se till de etablerade partierna idag istället väljer att forma sin politik efter ett vad som gynnar alla andra grupper, utom svenskarna Då vi helt saknar existens och existensberättigande om vi ska tro våra politiker i riksdagen Sverige idag är inget tryggt land att bo i Man kan ständigt läsa om kvinnor som gruppvåldtas, äldre som rånas och misshandlas utav mångkulturelliga gäng och ligor som formar sin kriminalitet kring det svaga i samhället och begår brott mot dessa. För att vi ska kunna lösa problem likt dessa som drabbar den stora delen av den svenska befolkningen måste man givetvis som politiker våga ta på problemet och inte blunda för det som att det inte existerade. För det är just vad man kan tro om dagens politiker, att de bl är blinda eller att de blundar för vad som sker ute i samhället. Vi vet nästan alla idag att Sverige förde minst sagt ohållbar invandringspolitik och istället för att man ens bryr sig om det faktiska problemet när det började har man istället valt att strunta i det och fortsatt en oansvarig invandringspolitik Så oansvarig att man idag väljer att sätta svenska befolkningen åt sidan och med Sveriges befolkning så menar jag givetvis svenskarna Det är folk som hör Sverige till det är ett folk vars förfäder byggde och formade Sverige, vår historia och vår kultur. Vi är svenskarnas parti, vi vägrar idag att vara sig på medan etablerade politiker gör allt i sin makt för att ge bort vårt Sverige, svenskarnas Sverige, till främlingar. Vi betalar idag i skatt i Sverige. Skatt som ska göra att vi i utsatta situationer ska få den hjälp vi behöver sjukvård och bidrag. Men istället för att våra skattepengar går tillbaka till oss svenskar ges istället bort till mångkulturen. En mångkultur som redan nu i allt för lång tid splittrat det Sverige vi en gång i tiden värnade om. Trots att de flesta av oss idag jobbar och sliter mer än vad som är rimligt. Och vad som även är värt att notera när du tänker göra ditt val nu i höst, det är att det som vistas och tagit sig hit till Sverige är illegalt och mer hjälp än vad du får. Ett välfärdssamhälle är ett samhälle där man först ser till sina egna och bygger samhället efter svenskarnas intresse. Något man inte gör idag. Vi lever visserligen ännu i ett välfärdssamhälle, men det är inte hållbart och det skulle förbättras avsevärt om vi omfördelade resurserna. Genom att stänga våra gränser helt förutom europeisk invandring och påbörja en human återvandring av nya länder invandrare och därefter omfördela resurserna från de insatser som hanterat invandringen skulle vi återigen ges möjligheten att bygga vidare på ett av världens främsta välfärdsamhällen. Vi skulle få en utveckling där vi återigen kan börja satsa och rikta om resurserna till Sverige och svenskarna. Detsamma gäller de enorma summor som vi skänker till utvecklingsländer runt om i hela världen. De resurserna skulle givetvis ge mer nytta i Sverige och för svenskarna. Det är sjukt att våra politiker av idag hellre ser att de enorma summor med pengar skänkes bort till länder istället för att lägga det på resurser här i Sverige som således skulle gynna oss svenskar. Vi har valt att ge bort vår välfärd, och det är inget annat än lugn när det pratar om att vi vill förbättra välfärden. Vi har valt att skänka bort vår välfärd. För att Sverige ska bli ett svenskt Sverige igen är ett utträde från EU nästa logiska steg. Och vi kan lägga de resurserna på att utveckla svenskt företagande och forskning, och därmed skapa mervärde. Som känns så råder det arbetslöshet i Sverige bland unga Och utan jobb försvåras det för den svenska ungdomen att till exempel få ett förstahandskontrakt på en läghet Om man tvingas bo på soffor hos vänner eller på hemma hos mamma och pappa Hur bekvämt är det än må vara på hemma så är jag övertygad Utom att den svenska ungdomen drömmer om den dag då de kan flytta hemifrån Och flytta till sin egna lägenhet och börja sitt vuxna liv 2014 så är det svårare än någonsin att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden eller att få en fast anställning, en trygg inkomst och en stabil framtid. Med det politiker vi har idag ser det inte särskilt ljust ut för den svenska arbetarens framtid eller för det idag som går utan jobb. Främst för ungdomar som vi börjar jobba efter i taget studenten. Vi i Svenskarnas parti vi arbetar för den svenska ungdomen och den svenska arbetaren vi är en ung folkrörelse som kommer att växa. Vi kommer skapa något bättre, vi kommer bygga upp ett Sverige vi stolt kan lämna över till nästkommande generation. Den nuvarande regeringen utsätter oss svenskar för diskriminering, en särbehandling som gör att vi svenskar åtsidosätts och prioriteras bort i ett land som tillhör oss. Svenskarnas parti sätter den svenska arbetaren först och tro mig, jobb hos svenskarna kommer att finnas när återvandringen påbörjats. Svenskarnas parti för en svenskvänlig politik och familjen något som vi värnar oerhört mycket om Och det då vi ser det som kärnan i mångt och mycket i vårt samhälle och för vår välfärd Sverige var tidigare ett tryckland att växa upp i Men de senaste decenniernas vanstyre har lett till en negativ befolkningsminskning i Sverige Familjen ska idag inte behöva känna att inte har råd att skaffa barn Eller rent ut sagt inte våga på grund av det otrygga samhället som vi lever i idag Svenskarnas parti står för en folkgemenskapspolitik En politik som sätter familjen i fokus Och det ska vara möjligt för föräldrar att vara hemma mer och längre med sina barn och det ska inte ses som någon fult Att vilja eller att satsa på sin familj varje familj ska själva välja hur de vill fördela sina föräldradagar. Det ska vara upp till föräldrarna själva att komma fram till hur de vill fördela sina dagar. Vi säger även nej till obligatorisk förskola. Staten ska inte uppfostra våra barn då varje förälder själv ska välja hur de vill uppfostra sina barn. Staten har ingenting med uppfostran att göra. Glöm inte att rösta för välfärden och för Sverige och svenskar nu i valet till höst skulle jag vilja passa på nu när jag avrundar här att önska er alla en fortsatt trevlig vecka här i Almedagen och på återseende. Jag vill nu passa på att lämna över här till vicepartiledare Anders Kärleskog. Tack för mig.